Antigues escoles de Llufriu, amb nous protagonistes, eh, Rafael? Sí, doncs amb nous protagonistes, efectivament, les antigues escoles. Saps ah, que no havíem passat hores aquí? També, no sé si els nostres següents convidats també varen tenir l'ocasió. Ja hi ha hagut una generació que no ho ha conegut, això de venir a escola aquí. Tenim en Josep Estanyol. Josep, bon dia. Bon dia. La Montsalzina. Bon dia. Hola, bon dia. El cognom Elzina que es va repetir, eh? Sí. Sí, això és el que té, ser eh? patriarques de, de, de la vila, de la, de la ciutat. També el, el nom de Sabrià s'havia de repetir també avui, però en aquest cas no, no serà possible per la feinada que hi ha ara mateix, a la, a la gent no de... L'Antonio, potser que era, l'Antonio Viera Venia, l'Antonio Sabrià, però se'ls ha girat moltíssima feina en aquests dies que també està fent al bosc i, el, i a la Segue, per tant, sí. el disculparem. Uh, Josep Estanyol, president actual de, de l'associació Montsalzina de la Comissió de Festes. Una cosa va involucrada amb l'altra o és el mateix o com... Sí. Bueno, van molt lligats però a més a més també la Montse és la secretària de l'Associació de Veïns Coupeu totes les places Sí, ja. sí, tenim... sí tenim un monopoli sí. No, nosaltres sempre demanem gent des d'aquí, mira, qui vulgui qui tingui idees, qui, qui pugui aportar coses i que li sembla que vulgui que li agradaria venir ajudants nos a, a Llofriu doncs benvinguts nosaltres és... que passa que som els que som i molta gent coincideix a l'associació, també coincideix a la, a la comissió de festa. Això sempre ha, sigut, sempre ha estat separat o sempre s'ha portat com una comissió, no un és una cosa? I, i també... No, jo penso que sempre ha anat més o menys lligat. Mm. No? Els que estaven, abans que parlaven el meu pare i en Josep Sabrià, ells estaven molt involucrats també en la festa major quan ells estaven a dintre la junta de l'associació. I ara això, nosaltres dos, i com ara la Fina, en Paco, que també som de la Junta, també continuen involucrats a la, a la comissió de festes. La Fina també la tenim aquí amb nosaltres, aquests minuts. Fina, bon dia. Bon dia. Benvinguda, també parlarem amb tu un moment. Però abans, deixem, ja que hem parlat ahir d'aquests 40 anys, com està l'associació la, la, amb aquests moments i, home, i això que jo els hi de Barcelona ara mateix i d'amics i veïns, com ho teniu? amb Amics i Veïns. Bé, bé, bé. De, fet, de, fet, de fet, jo vaig entrar precisament jo vaig entrar en el moment en què es va fer la unió de les dues de, de l'Associació de Llufriu Antic i l'Associació de Veïns que van, van fer el nom d'Associació de, de Veïns i Amics de Llufriu. En aquell moment va ser quan jo vaig començar, quan vaig entrar a la Junta. Bueno, nosaltres no teníem cap problema sempre ens hem portat bé la, a, a tots entre tots o sí sigui que com a, a qualsevol col·lectiu doncs a vegades tens discrepàncies i diferències d'opinió i hem de mirar de, de consensuals eh, i de, de que vagi bé el, el més possible per tothom això tenia alguna cosa a veure amb aquell rètol que van posar una vegada a la carretera que posava allò friu antic Sí que, que va que rètol. Eh? Va, va aparèixer un rètol de més un o dos o tres <ríe> I, <ríe> i, el antico, no sé, misteri misteriosament <ríe> també alguna nit es va desaparèixer l'antic eh, i, i no en sabeu eh, i no res no sé no. no sé no sé un saloneta nova no, alguna cosa així sí de manera misteriosa es va acabar rebatejant el, els, nucli, els tres nuclis d'una manera diferent, però també de manera així, sense saber com, va desaparèixer. Eh, Josep, començo per tu. Com està ara mateix la, la relació amb, amb l'Ajuntament de palau -Rugir? Com està eh, Llufriu ara mateix? Podríem dir que, que està al vostre gust? Home, està bastant el nostre gust, podríem dir que sempre podem millorar, actualment la, la relació amb ajuntament hem de dir que és bona en comparació a el que han, han explicat i com estava abans des de la creació del, de primer haver-hi allò el, el, el regidor de barri, i en aquí ja va haver-hi una millora que, que venia el regidor, ja podíem parlar directament amb un interlocutor, ja ja no havíem d'anar a l'Ajuntament ja semblava que que se'ns escoltava una mica més i aquí ja va haver-hi una millora i ara amb el Consell de Gestió pues, jo trobo que funciona molt més bé tenim directe un cop per mes amb l'alcalde o un cop que ara s'esmesos i doncs, es fa un seguiment per tant la relació amb l'Ajuntament també ha millorat molt en aquest sentit i amb, els, amb el govern actual doncs, tenim bona relació i no tenim cap problema l altra cosa és que ens que, que agradaria que ens fessin més cas o que ens ajudessin més o això com sempre no? però hem de dir que, que també som conscients de que no som els únics en el municipi i que hem de repartir una mica tot en I què no, no són cas en bueno, el moment encara tenim els camins plens d'herba que aquest no han passat ni una sola vegada ja ho podíem haver fet, altres anys han passat més aviat aquest any no, no sé, no sabem ben bé per què ja poder... Ja passaven les carres i els xai i ja no s'havia de netejar sí. bueno, aquest és una... un detall I com aquests altres no? mm -hmm. I... nosaltres sempre hem pensat que si nosaltres tinguéssim una, una dotació econòmica que tinguéssim a disposició nostra sempre presentar un factura o el que calgués doncs llavors en aquests moments puntuals nosaltres podíem dir, direm d'aquí i ho fem fer nosaltres, que també pensem que potser amb el mateix pressupost seríem més efectius si ho féssim amb una empresa privada o el doncs que sigui, no? Però veu que això a nivell administratiu té moltes traves, sempre ens han dit que no, i ho hem de fer adaptar-nos a l'OBEA. Perquè suposo que, vistes les imatges que estem veient ara de parts de Catalunya que estan patint molt, quan un viu el peu a les gavarres això ho deu notar molt, neteja de camins, neteja de boscos, etc etc. no? Sí, clar, és un perill és un perill per incendis, precisament ara, amb aquest que hi ha, no? Però també per les persones, els camins quan comencen a estar molt emboscats, un cotxe, si hi ha una persona que va a peu, no el veus, queda quasi amagat darrere, és perillós, no, a les corbes no veus res, són perillós d'incendis per, per la persona que hi transita i com a imatge general del municipi, perquè Aquí hi ha moltes rutes de bicicleta, nosaltres aportem gran part del paisatge de Palaforgell i els pagèsos nostres ja cuiden els camps, ja els treballen, ja els tenen com cal però sé el que faltaria és una mica més endreçar en els camins i en l'entorn, no? Que hi ha molta, per exemple, passa el Pirinexus, de mm -hmm. trams que, que, que jo crec que potser són dels pitjors que hi ha pels pobles al voltant. A la connexió del Pirinexus entre Llofriu i Torrent deixa una mica que desitja. Sí. Sí, sí, sí. perquè una bufetada ja va ser amb els senglars per allà a mig amb els que hi fan sí, <ríe> sí, també és <ríe> veritat una bufetada va ser eh? sí, sí. No mica més. Uh, això és el que esteu demanant ara mateix o hi ha alguna altra cosa doncs, que, que a nivell de, del que seria el terme de Llofriu es pogués hem parlat abans de, de, de, de la rotonda que havia acabat de fer de parlat del, dels semàfors dels redats, etc. aquesta era, grans, eh, Aquest... <ríe> Aquest era una, que tinc, sí. Sí. Aquesta és una era de les grans protestes aquesta era una gran demanda i, i finalment la van aconseguir ara deu fer dos anys i la veritat és que funciona bé de... no, bàsicament el que tenim ara que, que demanem és que el manteniment de camins sobretot de, de, de, ja Sí, tenim molts quilòmetres de camí rural que ja entenem que no es pot tenir eh, però bàsicament allò on hi ha cases, nuclis o masos els més transitats aquest sí que ens agradaria i és una lluita constant que ens els tinguessin eh, més a punt. Perquè hem de lluitar sempre perquè ens arreglin un camí o perquè ens el tapin just abans de la festa just abans d'algun acte que netegeu aquest, netegeu l'altre quan ve si de, de manera normal haurien d'estar els que estan més a prop de, la, de les zones habitades ja haurien d'estar transitables de manera... No sé si ara que s'ha constituït el nou govern, el nou plenari, això és un tema que és més fàcil que es pugui tractar, ara que s'inicia el mandat i que poder, en les eleccions, sempre es van una miqueta més doncs, amb el coll a l'aigua. No sé si ara és el moment d'intentar doncs, que, que aquest, aquests arranjaments, no? aquesta cosa que ha de ser més periòdica, es pugui fer més... Doncs, de forma més sovint i, si, no, no, no, no hi hagi de ser una petició ah, vegades, abans de les eleccions sempre tenim, ens venen a veure totes les formacions tots els caps de llista i ens expliquen no, i ens ràpid. comenten sí, sí, sí. llavors allà tothom entén molt bé tota aquesta problemàtica i tothom diu que sí que és veritat que tenim molta raó però llavors quan un cop arriben a, a, a, a, a què ho podríem fer o que tenen la decisió de fer-ho no sé si és pels tècnics, pels problemes econòmics, no sé, finalment resulta que, que sempre és una mica si n'hi queda, si podem i si... I si sí, no, sí, no, una vegada es van dir que mentre hi al carrer Cervantes que no estava ben arreglat, ens podíem descuidar de, de, de, de que els camins aquí si fes cinc eines coses, que eh? en, aquí, en Aquí és quan... quan un temps de vegades allò de l'EMD que volíem fer o d'aquestes... Sí. Home, que és una Tervantes és que, esclar, Tervantes no es pot comparar amb en Pla. No, deu ser, deu ser per això. Sí. Sort que l'Anna ha sortit. Ara, un... Sí, és sí. Que, no, que no sortia el nom d'en Pla fins que... Ah, clar, és present a Llufriu sempre. Sempre és molt present. Eh... Uh... Sí, per, eh, si tens alguna cosa a dir, la copina diem, perquè també vol a dir que tots tres neixin dient alguna cosa. Però... no, no parlarem de, de la festa major. Fa no? sí, bueno, de les festes, perquè éscul sí. que ara a la festa major sí però Déufriu, deuu ni de les festes, em no recordons doncs, la festa d'Hmenot hi ha altres festes sí, sí. que en fent hi ha moltes coses que no fent al llarg de l'any. Segui sí, tant, o sigui no descomencem el mes de gener. La festa petita, que és per, es fa pel patró de Llufriu, que és Sant Fruitós, es fa la festa petita. Al mes de maig, normalment, fem la festa de l'Humanot, que és un homenatge a la gent gran, també, i s'entrega el guardó a l'Humanot, des d'allà fa, em sembla que aquest era el 20, ara l'he dit de memòria, i s'entrega el guardó algú que ha fet alguna cosa o que ha sigut important per Llofriu. Això al maig. Uh, havíem fet la pela del suro, que ja fa uns anys que no es fa, uh, festa major al mes d'agost, i llavors el pesebre Vivent, que ja fa uns quants anys, sí, la Festa Petita el gener, sí, i la, això el Passebre del desembre, que ja fa també uns quants anys que, que el tirem endavant una, una proposta, doncs, que va sortir, va sortir bé, no, el Passebre, perquè... Va sortir bé. Tenim molt de vals, i a poc a poc doncs els, els pobles, doncs, gaire encantat, quan tenen lloc friu, doncs també l'agafa i sorprenent, i la participació dels viladaires, la gent d'aquí, va fa ser fantàstica. Sí, la veritat és que, que ens va costar una mica eh, decidir de dir que sí, <ríe> perquè ja no ens l'havien intentat vendre, sobretot amb el Josep, uh, <ríe> diverses vegades. <ríe> i, <ríe> bueno, ens ho comentaven així més a la comissió de festes i no acabàvem de veure clar i sempre dèiem no, no, que ja tenim prou feina, ja té amb la festa i tot. Però un dia, no sé què va passar aquell dia, que vam fer una reunió de la Junta i ens vam venir a exposar això, que havia fet a Palafrugell, que, que eren molt poca gent, que no funcionava, que l'havien deixat de fer, i que aquí Llufrio, amb l'entorn que tenim, podia quedar molt bé, i no sé aquell dia si havíem begut o què, però els hi vam dir que sí. Ah. Els hi vam dir que sí. Ah, el corró. I, avui... I fins avui. eh? Sí. I la veritat és que porta molta feina perquè s'ha de muntar i desmuntar tot el mateix dia, però queda molt maco, l'entorn n'hi acompanya molt i jo penso que si sí, la participació de la gent s'ha de dir que molta gent que sortia a Palafrugell també continua sortint aquí a Llufriu. Sí. Nosaltres, això, això caldria dir -ho. a Llufriu no som prou gent per fer el pessebre, necessitem la gent de Palafrugell estem molt agraïts que vingui gent demanem que tothom que vulgui sortir i també altra vegada, necessitem sempre gent per tant, qui vulgui apuntar, si ho sàpiga, que ho posar en contacte amb qualsevol de Llufriu i s'hi dirà però nosaltres estem molt agraïts i si el Passebra segueix fent és per la col·laboració de molt i molta gent de Palà de Forgell perquè si no no ho no, no podríem fer. Sí. No ho no sí. no sí, per a fer. Sí. Tot Tots els que d'aquí no Ai, podem sortir perquè hi ha d'haver-hi l'estafa darrere i llavors, és eh, doncs, clar, hi ha molts ficulats, no? estem parlant de més d'un centenar de persones. Sí, sí, sí. Mm. I cada, miren de fer algun 4 o un 9. Dic, esclar, cada vegada necessitem més ho veureu fent com a pals, que ho fan tants de dies. No. Ja, ja, ja se n'ha parlat, però, però no, no. Llavors, però, no. Diuen, no, no. diuen que no, no. Lo, corto, lo corto y breve dos veces. Bueno, no, algo así, lo bueno y breve, no sé com va, però no, millor, millor que no ens ho compliquem, perquè la finalitat és que se'ns ajunten les coses, som poca gent i hem carregats de feina allà entre Nadal menor, totes les, les festes, vull dir que gairebé no quedes, espai lliure. La natalitat, què tal? Per què fariu La natalitat bé, eh? Per sí, necessiteu ja. gent, doncs? Uh, no, bueno, ja fem el que volem. A jubilats. te'ns han com a president Però... m'hi hagut de posar fa poc, perquè faltava poder <ríe> mire, intentar posar-hi. Però ara parlant seriosament, hi ha una cosa d'això. Jo penso, gent de la meva edat, no, de, no sé de quan eren petits i jugàvem aquí i tot, i penses en la gent que s'ha quedat aquí, i som poquíssims, no? Perquè és el que comentava abans en Josep Sabrià, no? O sigui, l'oportunitat de gent de quedar-se aquí, no? no sé, nosaltres, jo casa sí, no? Ens vam poder arreglar alguna cosa que a Llufriu, però si no comprar segons que aquí, doncs no és desequible a tothom hi un... i molta gent de la meva edat ha marxat sí, d'aquí a Llufriu. Hi ha Llufriu. De, de, de, voltant que han fet I... zones noves de cases han fet a Torrent, han fet a Vall sobretot moltíssimes també, però ho ha fet a Gincosa a Camí Llufriu, se van fer una sèrie de cases aquí a l'estat de l'església, però no s'ha fet habitatge no, no s'ha fet habitatge sobretot de cara a, a la gent d'aquí si se fa alguna promoció se n'han fet algunes aquí però era de cara a la gent de fora a la gent d'un poder adquisitiu més alt no sé és un tema que s'hauria de parlar hi ha molta gent de Llufriu que ha de marxar que no pot quedar-se aquí que, el qual és una pena i fa que empobreixi tot, tot el poble de, perquè clar, la gent se'n va no sé és un tema a tractar també hi ha pobles en què han fet una sèrie de cases destinades exclusivament a qui les pugui comprar a un preu d'allò acreditant que ets del poble o que et quedaràs tants anys que, que no sé penso que vam parlar fa poc amb l'alcalde la que, sí. que, que ho deien doncs, que farien una promoció única i exclusivament per la, per la gent que fos de, mm. del poble i la poguéssim treure el problema d'això és trobar el sol en l'entrevista de la sí uh... Bueno, veurem, no? <laughs> bueno, vol dir sí que era una promesa lectural eh? Sí, també la <laughs> eh? El problema d això és trobar el sol sí. suposo que és el que més costa trobar el sol disponible per fer-ho i llavors no, no sé molt bé. Uh, Montse, la propera proposta és la Festa Major ara ja no? Sí Què, Preparada? Pre preparada, 23, 24 i 25 d'agost uh, Sí, preparats, sí, sí Ara que parlaves això penso que també ha canviat molt tot el tema de la Festa Major no? Entre aquello friu primer que es feia jo recordo que quan era petit es feia a l'església que és molt xulo i tot com deia el meu pare, que hi havia massa gent i després es va canviar la ubicació que es va fer la pista aquesta que tenim ara i es va fer aquí també va canviar molt perquè com... abans potser la gent jove no? anàvem millor quan era jove anàvem més de festa en festa no? anàvem de festa en major, festa major sí. era l'estiu no? sí, sí era i ara ha canviat una mica no teníem gaire no? res més que les festes en no, major no, no. i també Bueno, tot, no? com ha canviat que abans la festa es financiava ella mateixa amb el que feia de barra, per exemple no? ara és impensable pagar el que costa una festa major amb el que fas de la barra no? tot això que amb 40 anys no penses ara que en parles o, o folleixes coses de fa anys i veus que és un abisme la diferència que hi ha no? però penso que, que fem una festa xula, una festa amb activitats molt diverses per gent més gran, per per gent petita, per els amants del country... Sí, sí. Que pel que petits que som doncs fem una festa... Sí, tinguem en compte els gran. pocs calets que disposem, perquè la subvenció anual de l'Ajuntament, doncs, no sé, ara són d'uns 7.000 euros, doncs aquí hi ha d'entrar pessebre, festa major, i ja, ja saps, una orquesta de ball d'un diumenge ja en 3 o 4 mil, que siguin molt normaleta per tant que, si, si només fessim això llavors sí. doncs ens veiem obligats doncs, a treballar molt, treballar molt a fer un llibre, a buscar publicitat a sponsors i a buscar mil i una fórmules mm. per poder fer una festa més o menys a gust de tothom i amb els calers que disposem que no tenim l'Ajuntament a darrere <ríe> que això, Perdó, com pot i aquí és com on entrem, no, per exemple, la Fina amb no? caires eh, absoluts per tot Home. Vosaltres eh, som nous, però com que ens han acollit tant i tant bé, ens sentim molt bé i ajudem dir amb el que podem. Si abans has dit que, que sou jubilats. Vull, bueno, però som nous aquí, mm -hmm. que vivim fixes. Jo fa molts anys que t'hi veig, ja. Sí, clar que sí, però com, com ara no, eh? Mm -hmm. I, i, i quina, quina relació, com t'hi has vinculat, eh, tu, una persona que arriba de, de fora, diria-ho? Oh, ens han obert les portes, però... Bé, va estar l'últim a que, la veritat, molt i molt bé. Mm -hmm. I per això don gust fer coses. Abans has dit que tenies alguna cosa a dir. No, que això, això, això. Home, quan vens de fora t'has de mullar el que ja no, però és clar, si t'obren les portes i t'adonen opció de que tu també comparteixis coses amb ells, doncs et sents molt agraït. La veritat. Doncs a continuar donant idees i, i servir al poble que això acaba de funcionar. el meu no els hi fot quatre carits, no, el bon i arreu, tot el eh. xoc, però ah, sí, no és hi... sí, un hi... jo... Ja. Veig, ja, veig ja? Ningun, no? eh? gris, I perquè no es, eh? Eh? i perquè no ens discutim ell aquí i jo allà, però vale, n'em fem, una cosa més que, ai, jo, Josep, potser, posem sopar que fem demà, sí, <sí, val, eh? <sí Sí, si algú està interessat eh, a venir, doncs eh, d'algun tiquet més encara disposem mm -hmm. per tant eh, no sé, potser comentar això Fem... és un sopar popular les... Sí, sí, les és tí, curiós, eh, perquè no? hem estat parlant de Llufriu sí. de dels 40 anys sí. encara no hem mencionat sí, que, que, aquí, que eh, celebrem no que són els 40 anys no però no recordo parlem de la festa de demà, va. Sí. Demà, ja... demà, demà és, és, o sigui, a dos quarts de sis hi ha un torneig de bitlles, perquè Llofriu a més a més, també té un club de bitlles des de fa ja 15 anys i fan, ells, han, ells han organitzat aquest torneig de bitlles. Sí, Això aquí, són dues copes de bitlles? Exacte, l'equip de bitlles que han guanyat durant tots aquests anys. Sí, sí. Ens falta vitrini. <ríe> sí, no? Sí. Home, som el de Can Barça. Igual. <ríe> home, campions de Catalunya també han quedat eh, Llufriu però tinc que ens està escoltant eh? per fer-li si una radiografia, doncs home, déu-n'hi-do eh? les, les dues estanteries que hi ha estan ben plenes, hi ha, una, hi ha copes de l'altra perquè no, no hi queben i per tant, doncs eh, un equip que, que val la pena no? 15 anys des d'aquest que es va aquest equip de vitres sí. catalanes cas, sí, totes sí. les que ho ha fet en copes en eh? sí. <ríe> bon. copes d'aquestes no les altres gui uh, sí, Recordem tempsmenys sí. doncs, sí. el Torig de, de bitlles, que és demà a dos quarts de sis de la tarda i després hi. Ja després no, espera, despr després. A dos quarts de si. després de les sis hi ha han sardanes de la plaça de l'Església. Uh -huh. i després a les vuit hi ha un concert de la coralitat de juny, que aquest any també celebra el 40 aniversari la coral·lit de juny. i llavors a les nou hi ha sopar, un sopar popular. Això. Gràcies que ens fan arribar al programa el, el, el, el fulletó doncs, sí. sí, doncs, de fet, podeu trobar la nostra pàgina ho vam penjar i, i, i per tant, si doncs, visiteu per al fulletó.cat, allà trobareu aquest fulletó amb aquesta informació per tant, doncs, fins i tot hi ha un de telèfons mòbils per si volen posar en contacte per assistir a aquest sopar que en tant, tinc, encara hi ha algun tiquet doncs, si esteu interessats, doncs, truqueu a aquests dos números de telèfon i bé, ara sí, ens no? amb aquest repàs que hem fet a les activitats del 40 aniversari que principalment hem tingut per fer i no n'hem parlat eh? una hora del programa i hem estat explicant altres eh, anècdotes molt interessants també i també les reivindicacions de, de l'associació que també per, per això estem aquí, perquè doncs, fer una miqueta més altaveu no? a la gent de, de Llufriu i amb aquest doncs, amb aquestes activitats del 40 aniversari eh, crec que podem acomidar i donar-nos pas a Normalment a publicitat, no? A publicitat. si sí, deixem-me recordar els telèfons ja, 6, 78, 43, 94, 70, i cas 678-43-94-70 i 618-33-48-15 però si visiteu la nostra plana web també trobareu la, la informació amb aquests telèfons pel sopar de... de... Eh, Josep Pagón, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Doncs eh, nosaltres ho deixem aquí i retornem aquí un instants amb nous protagonistes des del Centre Cultural de les Arroques a les antiques escoles de Llufri. Fins ara. Churradia la Family, Palafrugell. la Family. Esmorzàs entre i ara també us portem churros i xocolata a casa per les tardes. Mínim 10 €. Churradia la Family, Plaça Nova, Palafrugell. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria a esclanyar impactarètols.com al teu servei disseny, retolació, lluminosos vehicles, impressió digital corporis, visita'ns a impactarètols.com Tens calor Aquest matí de divendres 28 de juny i seguim, com dèiem, amb més protagonistes. En aquest cas, eh, l'optagonista que vam tenir ahir a la nostra circonia vam parlar d'una activitat d'aquesta tarda. Avui també parlarem d'altres activitats que tenen programades de la Fundació Josef La. Aviam, si demanem un miqueta de silenci, ara que... Yeah, yeah. <laughs> Estan fent reunió de la Junta. No? Sí, arribat sí. a dir, per això ara també aquesta conversa. Com dèiem, a l'Anna Guiló, director de la Fundació de Josep Pla. Anna. Molt bon dia. Gràcies per venir fins aquí. Bueno, quan, un plaer. Un plaer. Pla, Pla. Per parlar doncs, de, de Josep Pla, Llufriu i també de les activitats que, que teniu programades properament des de la Fundació. Si et sembla, comencem amb, amb la història de, de Josep Pla i Llufriu, no? la manipulació entre l'escriptor Palàfra-Resident i, i el nucli de Llufriu s és clargut per to això però... sí, la relació és intimíssima sí. perquè és clar estem parlant de, de l'escriptor que, que, que viu molt de temps i, i, i prové de la casa pairal que és el mas pla de Llofriu i també hi va morir llavors eh, Josep Pla. Eh, vitalment té molta relació amb l'oferiu, sobretot a partir del moment que s'instal·la a viure. L'any 46 mora el seu pare i al el 47 ja decideix instal·lar-se a viure definitivament a la Casa Pairal, al Masplà, I, i des d'aquí doncs, té tota aquesta xarxa de relacions que, permanents que, que s'estableixen i que es amb les quantitats, centenars, mils de visites de gent que eh, veure l'escriptor, que, que el venen a buscar per anar sopar, per anar passeig, per anar vi per viatjar, és el seu quart general, diguéssim, no? i fins a la seva mort. I literàriament, doncs, evidentment, eh, és importantíssim perquè el Mas Pla és un espai escrit de de l'obra literària de, de Pla en el sentit doncs, que és uh, un lloc uh, on escriu gran part de la seva obra i, i a més a més també hi fa referència i fa referència de manera especial, o sigui Josep Pla no dedica un llibre a Llufriu directament eh? però sí que uh, escriu, escriu un llibre que es diu El Campanaret que es publica l'any 68 i que de fet podria ser com una novel·la però no acaba de tenir estructura de novel·la perquè no té allò clàssic que hauria de tenir una novel·la que és un plantejament un, ús, un desenllaç, una trama eh? però sí que vesteix una ficció a partir d'un personatge que és un barceloní que ve a fer salut eh, amb un poblet així del rere país que, que és llofriu però que no s'esmenta com a tal sinó que Pla el mateixa com a Torrambó que per altra part és un, és un topònim d'aquí mateix no? i per tant, és una, com sempre en Pla és una un semificció és gairebé una ficció i llavors en aquest llibre el que fa és resseguir una mica l'entorn explicar com viu un barceloní que ve fer salut a Torrambó que es diu un barri de Torrelles i Torrelles és Palafrugell en el que restret. per tant tot, tot lliga i, i utilitza perfectament els topònims llavors la gràcia eh, que és que quan descriu el poble quan descriu la gent eh, quan descriu el Mas de Vall que en la ficció no és el Mas de Vall però que de fet és el Mas eh, el Mas Pla doncs els descriu detalladament, fotogràficament i literalment i per tant veiem perfectament que eh, si sí, coneixem l'entorn que és un, un llibre basat en Llofriu sense esmentar, esmentar el topònim real. Mm -hmm. mm. Doncs aquesta vinculació que després vosaltres doncs, a, a l'actualitat l'heu lligat en fent aquesta ruta, no? Perquè sí, sento, bé, de fet... Fred... Sí, sí, sí Fem... nosaltres tenim un projecte des de fa molts anys que es diu Ruta Josep Pla i que a part de la, de la ruta bàsica que seria el coneixement de tot el municipi amb deu indrets concrets hem anat, hem anat confeccionant rutes itineraris més petits perquè fossin més fàcils de fer, més assequibles i també perquè temàticament responguessin a alguna qüestió concreta no? i llavors la que vam eh, dissenyar per Llufriu és una mica resseguint els textos del llibre del Campaneret i per tant fem permanentment el joc de abans i ara en el sentit d'una doncs, fotografia antiga de Llufriu eh, l'espai actual com és i la descripció literària que és el, el, el record de Pla d'aquests anys 50-60 eh? Aquestes uh, rutes no sé si tenim, en tenim de programades ara per, Sí, nosaltres sí, cada estiu ensenyem uh, publicitem un programa, i bé, a través de l'agenda gent del de web de la Fundació també, evidentment, eh, que en diem, inclusive, sí, Pla, Cuina i Paisatge, i la intenció és combinar sempre una ruta literària, d'aquestes que us deia que anem proposant, eh, i un àpat de cuina tradicional empordanesa. I llavors eh, tenim diversos de, de programats i, concretament, per al mes de juliol, tenim el dissabte dia 6 a les 12 el punt de trobada és aquí mateix, al Centre Cultural Bassarroques, i es durà a terme, per tant, aquesta ruta Josep Pla Llufriu, amb, i que acaba, en aquest cas, amb un dinar del de, restaurant Calamontse Llufriu. Eh? Ens agrada poder poder compartir amb els restaurants amics que diem els restaurants que, que col·laboren amb nosaltres per, per poder donar una mica també de diversitat i, i oferir la, la possibilitat de relacionar uh, la literatura en aquests altres espais. En principi, el dinar no és només allò de acabem amb un dinar sinó que el, el dinar el que fem nosaltres al dinar a vegades és un sopar, depèn de l'hora de la ruta el que fem és intentar que el restaurant en qüestió ens faci un menú realment de cuina eh, tradicional empordanesa per tant no, no valdria el, el carpatxo de salmó per exemple no? I, i, i llavors hem ha impactat eh, l'àpat doncs eh, també la, la persona que fa el guiatge de la ruta eh, acompanya la gent al restaurant i llegeixen algun text sobre algun plat dels que després es consumiran o algun producte que, te, que hi apareix eh? i bé, i de tota la programació, no, no la recitem totes perquè és molt llarg sí. però la podeu trobar a la nostra web eh, inclòs a l'agenda perfecte, i aquestes eh aquest projecte que aneu fent d'uns doncs, ja quants anys, com ha anat funcionant? Perquè sembla que si les coses van repetir no no sé per què funcionen. Sí, exactament, com, eh, van... és això. exactament és això. Nosaltres ens trobem que les activitats que... que no són mai per una allau de gent ni, ni grans quantitats, perquè estem parlant de literatura i, per tant, estem parlant de, de potser la disciplina artística més minoritària, no? eh, que normalment es consumeix des de, des de la intimitat, des de casa, des del de sofà, el llit o la cadira, però d'una manera més eh, tancada. No? Llavors, les activitats de, de promoció de la literatura són eh, nosaltres considerem que si podem anar-les fent en el sentit doncs, que cada vegada reunim un grup de 10 15 o 20 persones, doncs l'activitat es pot fer perfectament i també és el nombre ideal perquè funcioni eh? I, i bé i llavors com que va funcionant doncs ho anem oferint Doncs aquest Josep Pla cuinin pensatges, doncs com veia l'Anna trobareu a la pàgina de la Fundació, la Fundació Josep Pla doncs i allà vosteu doncs, a aquestes informacions, amb aquestes dates la propera és la 6 de juliol, amb aquesta que està aquí a L'Olfriu, però eh d'aquesta setmana també tenim una altra activitat eh, d'aquestes podem dir petites eh, que no programen de forma recorrent com és la del vermut literari, abans de passar a aquesta tarda. Sí, sí, el vermut literari és un altre format de, de promoció de la literatura eh, que en aquest cas eh, es du a terme a l'hora del vermut i per tant hem buscat una sèrie d'establiments de Palafrugell també que s'avinguin eh, a, a acollir un grup de 8, 10 12 persones que fent el vermut comparteixen les lectures i el vermut consisteix en això o sigui, fem una tria de, de textos de pla relacionats amb el lloc on anem a fer ara per exemple tenim aquest de Calella perquè és la festa major de Calella i anem a Can Calau i llavors eh, hi ha una tria de textos relacionats amb Calella amb la relació de pla amb Calella com... i l'activitat doncs, consisteix en això en, en llegir en veu alta i compartir el, els textos, les reflexions el, els comentaris que puguin sugerir eh, per com són escrits per en quin moment, per quin objectiu etc. Molt bé, doncs aquest res eh, multiliterari eh, en aquest cas són activitats d'aquestes com dèiem eh, per eh, una d'autena o d'intena de persones sí. eh, no sé si si ens algú que pugui apuntar, Sí, doncs. sí, sí. O sigui, aquest es farà segur perquè ja hi ha gent apuntada, però en cap, encara hi cap algú més. Perfecte, doncs en tot cas eh, s'han de posar en contacte al 902 30 55 77 per si voleu reservar alguna plaça i així doncs eh, podeu assistir amb aquest tema és molt literari i on no has de reservar cap plaça és doncs, per la presentació del llibre d'aquesta tarda, no? no, no cal no, per una presentació del llibre no cal inscriure's uh, i, i sí, aquesta tarda doncs el que fem és presentar aquest llibre que és un recull de la correspondència de Josep Pla i Jaume Vicens Vives és un epistolari, també ahir en vàrem parlar una mica ja i és un epistolari molt molt interessant de la relació de dos homes eh, que, que van quallar una amistat molt important el que passa que va ser només de 10 anys perquè es van conèixer l'any 50 i l'any 60 Vicenç Vives i Jaume Vicenç Vives van morir d'un càncer per tant eh, va durar poc mm -hmm. Mm -hmm. Aquesta, doncs, aquesta informació aquesta conversa que van tenir ahir des de la Fundació de Josep Pla la doncs, ja vam tractar extensament ahir la podeu trobar també a la nostra pàgina web i us convidem doncs, avui a la seta de la tarda a assistir a aquesta presentació d'aquest llibre l hora, l hora decisiva, de l'hora decisiva l'hora de les decisions l'hora de, sí. de, de les decisions i que comptarà doncs, amb la presència doncs, de Joaquim Nadal el el paraula, del... també tenim l'historia el director Guillem Molla de l'editorial 62 també tenim representació En Jordi Cornudella I en, eh, i en Xavier Pla com a coordinador de la càtedra de Josep P doncs, eh, Un gran pla per aquesta tarda Un, un, un pla. gran pla Mai a millor, la, la Fundació Xavier Pla sí, doncs, Per aquesta tarda a les 7 i si assistiu a la Fundació Xavier Pla doncs, també podem veure l'exposició que teniu actualment no? Sí, sí fa poc que vam presentar fa 15 dies l'exposició temporal d'aquest any que es titula El primer artista que vaig conèixer Joan Baptista Coromina i Josep Pla és una exposició que hem coproduït amb la Fundació Rafael Masó de Girona de fet és una proposta d'en de, Jordi Falgàs el director de la, de la Fundació Rafael Masó que va ser molt concreta no? o sigui, va, va explicar diu, mira, hem comprat una un fons d'art unes carpetes de dibuixos i, i pintures de Joan Baptista Coromina eh, perquè va ser Joan Baptista Coromina és important perquè va ser col·laborador de, de Rafael Masó ceramista a la Bisbal però també va ser una persona que de ben jove va fer de director de l'Escola d'Arts Oficis a Palafrogeri i eh, en aquest estat de Palafrugell doncs, es va integrar a la colla d'amics de, de Pla que anaven a fer el cafè feia fraternal i llavors per Pla va ser un descobriment ell era, era més jove perquè tenia 8 anys menys i, i llavors va ser un descobriment de, de, de conèixer una, un artista un intel·lectual eh, es van fer molt amics i llavors és un dels protagonistes del quadern gris per tant Joan Baptista Coromina és aquell Coromina que sovint cita Pla el quadern gris que diu doncs, eh, anem a passeig, avui hem, avui hem parlat d'això, etc. i com que era un amic de Pla i protagonista de, del quadern gris vam considerar que tenia molt d'interès fer aquesta exposició de mostrar els dibuixos acompanyats dels textos de Pla. Hi ha un parell de peces molt interessants en aquest, en aquest casori entre literatura i, i dibuix perquè es veu ben bé doncs, com tots dos tenen una mirada molt semblant sobre el paisatge quan Pla retrata literàriament en Coromina i llavors al costat hi tenim un autorretrat d'ell i bé, és, és el joc que proposem en aquesta, en aquesta exposició Molt bé, aquesta exposició temporal eh, que està oberta visitable fins, eh, de fins al maig fins al maig l'any que ve, sí. és una tem temporal llarga com les que solem fer nosaltres i per dues raons perquè no, no hi ha pressupost per fer-ne una més a l'any més o més que una a l'any i per altra banda doncs, perquè també ens agrada que es pugui aprofitar durant tot el curs eh, per les escoles i per tant fins al maig Molt bé, doncs tenim temps de sobres per eh, visitar aquesta exposició allà d'aquest doncs, any mitjany pràcticament de, del proper 2020. Dona Anna Guilón, moltes gràcies per novament estar amb nosaltres a Ràdio Palafrogell i en aquest cas doncs, explicar-nos aquesta vinculació de Llufriu i també les activitats més eh, properes, doncs, com hem ja per d'aquesta tarda i doncs amb aquest permut de demà, passat de demà, i la del de, dia 6 de juliol amb aquesta ruta literària per aquí, Llufriu. Moltes gràcies a Anna Guilón moltes gràcies a vosaltres i felicitar a l'associació d'amics i veïns que de fet per això som aquí no? I tant, i tant. No <ríe> per, per aquests 40 anys de militància vinga doncs bon dia Merci, doncs fem una petita tornada publicitària i el nostre protagonista des de Llufriu avui en directe serà el solcalde de la Vila Lluís Madri Radio Palafrugell al Racó de la Llar, gran exposició de matalassos, llits articulats, sofàs, butaques de relax, coixins cervicals. Pagui el matalàs en 12 mesos sense interessos. Entrega gratuïta a domicili. Carrer de la Sorera Verdran, a tocar de Mestra Sagrera, Palafrugell. Restaurant L'horta de Campachet, menús de esfeiners mitjdia 13 euros i mig. Carta divendres, dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Mongria per la va, quilòmetre 2, Gualta. Li diré que hi ha una parada de polos que podrem jugar al golf. No cola. I què faig amb el Tiwan? Mai podré passar les vacances a Autopodium Volsba. El pas elevat de la carretera de Palafrugella Palamós Montre go vacances Ah a casa Uh sense aire condicionat Uutilitzaitza cortines i tendals re les finestres de nit i fer servir ventiladors per reduir els efectes de l'onada de calor un estiu sense Uh en cas de cop de calor truca al 061 cat Salut respon canal Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs. Doncs efectivament, seguim des de les antigues escoles de Llufriu. Estem en directe amb aquest especial, avui un dia, en el qual ens acompanyen diferents personatges, tots celebrant el quarantena aniversari de l'associació de veïns i amics de Llufriu. I em direu, i perquè convidem l'exalcalde de Palafugell, Lluís Madí i Palafugellenc, de tota la vida, doncs perquè fa molt de temps que és Llufriuenc. Eh? Per què Llufriu, Lluís? Bon dia. Ja buscavem un, un lloc on construiríem una casa i el vam trobant aquí. Eh, aquest va ser el factor. Eh, si, eh, si ho haguéssim trobat en algun altre lloc, doncs estaríem en, en algun altre lloc. Perquè jo no sóc nascut a Llofriu, la meva exdona tampoc, però sí tenia relació, se n'ha vol i jo potser també ens va fer acabar de decidir. I Llufriu... Eh lloc encantador per viure? Sí, sí, Llufriu per viure està molt bé, és un lloc fantàstic té moltes condicions l'única pega és la falta de serveis però això s'ha d'entendre i s'ha d'admetre no és una crítica ni molt menys sinó que és la realitat no? vivim poca gent, a més són grans, molts i per tant és normal que no tinguem la, la proximitat dels serveis que, que té l'aglomeració urbana de Palau-Frugell, això és perfectament comprensible i lògic i, i també, doncs, a l'hora que un inconvenient és un avantatge no? D'allò que hem dit, sempre que es necessita el cotxe per, per anar tot arreu Sí, per tot arreu, Sí, arreu. sí però, però vaja, avui dia això i després de la rodona eh, les coses han anat molt millor, veritat Quan costava travessar la carretera abans? No ho sé, temps no sé, però va estar amb nervis amb estrès molt i amb risc hi havia hagut més una pinya amb risc bastant, o sigui que això era un, un drama era, sí. no sé si ho sap, però, però fa, ja. bé, havies de sortir de la, de la carretera sortir i després d'esperar-te que el trànsit pels dos costats Sí, sí. Eh, estigués lliure per, per entrar cap a, cap a Llufriu, ara hi canta la rotonda sí. i, però abans no i òbviament a l'Isteu sí, sí. eh, I, i si sorties sí. cap a l'abisbal el mateix si sorties cap a la Frugell era més senzill si però si havies de sortir cap a la Bisbal o cap a Girona era igual de complicat que entrar i perillós sobretot a, a, a, a, a, a, a poc a poc no, en aquesta recta mai hi ha a poc a poc ara sí ara em sembla que, que les, sí, sí, no, les rotondes que són la solució tots els mals. Sí jo crec molts és un invent dels francesos i els francesos fan les coses bastant bé <laughs> molt bé en uh, Lluís va dir abans de, de que vostè arribés, hem, hem parlat eh, amb els fundadors de l'associació, en Jaume Alsina, Josep Xavier, recordant-nos anècdotes d'aquells temps. Ells ho van l'any 79 eh, i van a coincidir amb l'exalcalde que avui tenim aquí sentat durant molts anys també. Ells han recordat l'època dolenta per ells de, de l'alcalde Sunyer, però sembla que amb l'alcalde Madí la cosa va començar a anar millor, no? Bueno, a mi no em toca dir això uh, de, de, de, no, jo, A mi toca preguntar -te. No, no, ja, ja uh, Jo vaig ser que em, em va semblar que, que havíem de fer no? el consistori que presidia tant en la primera etapa que va començar el 83, quan ells ja estaven constituïts, com en el, la segona que va començar el 2003 uh, vam procurar mantenir-hi sempre les millors relacions possibles perquè bueno, jo sempre hi he cregut molt en l'associació de veïns amb les associacions en general però amb les de veïns en particular perquè són les que tenen una visió més àmplia de, i t'ajuden més a l'hora de governar no? perquè són les que toquen una varietat de temes quan tu parles amb un club d'esports de, o que sigui o parles amb una associació cultural estàs parlant d'un tema que és molt important i que ha de ser i tens allà tota l'ajuda i tota la necessitat de diàleg amb ells per fer funcionar aquell àmbit no? però quan parles amb una associació de veïns parles de tot, perquè la festa major és cultura, arreglar amb camis obres públiques, etc. etc no? I així diríem allargant at infinitum i per tant són entitats que tenen des del meu punt de vista molt de pes i que se les ha de tenir molta consideració les associacions de veïns han, han anat canviant i ara són entitats que han perdut aquella condició de lluita política que tenien abans del 77 i abans del 79 perquè no hi havia consistoris democràtics perquè els ajuntaments no estaven elegits democràticament i això està bé, diguéssim, no? perquè s'han resituat en el seu paper durant uns quants anys els partits que érem encara convestits potser la paraula sonarà una mica lletja però les fèiem servir una mica, no? perquè no teníem una entrada directa al consistori i a través de les entitats com associacions de veïns que no és el cas la de la perquè Llufriu 70 quan ells es creen 79. el 79 ja havíem canviat el consistori hi havia l'alcalde del la senyor Joan Ola i per tant ja estàvem en la situació d'ara plenament, bueno, plenament democràtic plenament que encara no perquè sí que havia la constitució recient estrenada però tota la legislació municipal encara era la franquista però vaja les era de democràcia, d'obertura de col·laboració i fins al dia d'avui en què sí que podem parlar que és una democràcia completament homologada i completament normalitzada en els municipis doncs eh, han passat tots aquests anys i la col·laboració amb l'associació de veïns de Llufriu i les altres del poble eh, sempre han sigut No sé si ha escoltat l'anècdota que ens ha explicat en Jaume sobre, sobre en Josep Pla i els comunistes Sí, doncs donar no però que, que, que, que, no, que els havia capa una manda quan es van fundar dir que fessin el que volguessin si es volien presentar políticament però sobretot que no vanegeixin els comunistes. Bon, home, jo digo bastant amb la ideologia de Josep Pla era un anarquista de dreta, la Sofia Contes i els anarquistes i els comunistes no davantés mai, gairebé mai, no? O sigui que no no m'estraña. Ell era un gran conservador, com tanta gent de l'Empordà. És un home que no està per les estructures d'estat. Ja està. tampoc és un lliberal no era un lliberal en el sentit d'ara de, no? de, dels lliberals d'ara que és el camp i qui pugui i es espavilat com puguis en eh, Josep Pla és una figura molt especial i políticament també ell va militar amb files conservadores sempre però després es va reputar contra el franquisme claríssimament és a dir, el Josep Pla no va ser mai un franquista i per tant eh, teníem alguna cosa en comú els comunistes d'aquell temps Uh, però bueno, ja ho entenc perfectament i em sembla molt bé que ho digués mi vale sí, que guanyant, eh? uh, sí, mira, són coses que passen clar quan hi ha eleccions uh, sí, pot guanyar qualsevol dels que es clar. escolti'm, uh, Jaume Alzina Josep Sabrià, fundadors de l'associació em perdó, eh, ara diré una cosa que no sé si és sonant no, però van ser un gran cul aquells primers anys, ah, no, perquè absurd. ells han que contínuament cada setmana han dit l'Ajuntament no. amb la seva llista de coses que Sí, no, no, en absolut. En, en absolut en absolut aquestes són les equituds que precisament fan, fan falta no? perquè si, si no hi ha aquesta tenacitat fer funcionar la màquina burocràtica és complicat perquè hi ha unes inèrcies hi ha uns sistemes de fer i a vegades això no lliga amb l'urgència d'un situació concreta, no? Imagina't que cal un xàfec descomunal i s'endú un tros de camí. És clar, allò no pot esperar els 15 dies que estarien al torn. Has de venir a arreglar-lo endemà, perquè si no el camí queda tallat. I des d'aquest punt de vista, la insistència i la persistència a només solen tenir resultats. O sigui, no diré que els òptims, però sí que Advantes i fas més feina. No, en absolut mai. Mai mai de la vida he tingut aquesta sensació i he tingut, i he tingut, una gran relació amb el Jaume Alcina, vam ser companys de consistori més endavant. I bé, jo tinc un gran record de la col·laboració amb tota l'associació la, tota sempre. No? Que a vegades no ho feien del tot, tot bé ni de tot el seu gust, però escolta, ens vam posar d'acord en coses molt interessants, com per exemple la de la imitació del la delimitació del terme del que és el terme de Llufriu amb respecte a Palafrogell això eh, hi va haver-hi algun que va rondinar una mica per sotopotxe, no? No, no es va trevir a manifestar-me el ple per no incomodar-se amb l'associació de veïns però el pacte que vam fer des del govern que havia l'any 2003, recordo 2004, no és quan va ser exactament però el mandat del 2003 va ser un pacte que ens hi vam estar hores, dibuixant línies no? i ens vam posar d'acord i a la dreta li semblava una mica, una mica estrambòtic perquè que el terme de Llufriba és molt extens això, això passa, el Palamós també és exagerat no? Palamós si no fos per l'anecció que va tenir de Vila-Romà decidit després de la, guerra, de la guerra civil Palamós és un terme municipal petitíssim Vila-Romà un 80% del... eh, Exactament, exactament i en el cas de Llufriu, que ens aporta pràcticament fins a la Colla Morena i totes les gavarres, i per tant és una part extensa, molt extensa i molt important del, del poble de Palafrugell, del terme municipal de Palafrugell. I bueno, l'associació ho volia reconèixer així, i així via de ser, i ha estat molt bé. No? I jo són les coses que recordo amb més carinyo, diuen, doncs mira, això és Llufriu i això altre no ho és Llufriu. Vostè va arribar a, a, a patir algun moment, eh, el, sobretot el seu primer mandat eh, del 83 al el 91, eh, de perdre el lloc friu? Perdo també el sentit aquest de, de, de, de, com ens han comentat tant en Jaume com en Josep, de que hi havia voluntat de, sí. de constituir-se en, sí. en, en municipi. Sí, eh, no, no vaig tenir aquesta recança perquè jo, jo sempre vaig confiar eh, en, en dues oh. coses, una en positiu i és yes, que ens entendríem, i un altre diguem-li negatiu o diguem-li que no és la via que a mi m'agrada que és la impositiva no? i és que els governs en un país que hi ha 900 cap a 1.000, més de 950 municipis no volen municipis nous i aquí tenim exemples com Sant Antoni de Colonga, l'Estatit que tenen molta més població i molta més entitat des del punt de vista de la socioeconomia no? amb una activitat econòmica notable i tot això que no els han deixat separada de Calonja o de Torroella de jo no? sabia que hi havia aquest segon cartutxo a la recàmera però el primer era el BOL, que és el que crec que vam assolir que es va ser entendre parlem que no us fa falta que no caldrà i ens vam entendre després va venir el tema de l'entitat descentralitzada i el, el, el, vam veure que oferia més inconvenients que avantatges Ho, vam estar d'acord de seguida amb això perquè s'ha de constituir, s'ha de nombrar gent d'acord amb els mateixos resultats que hi ha hagut en el poble, per tant són representants polítics, és a dir, era polititzar l'associació, la, era portar tot una comptabilitat, tota una sèrie de llibres i temes molt feixucs, dependre ja de funcionaris de l'Ajuntament, i em sembla que valia, es perdia més el many que l'enclosa, no?, i vam decidir que millor era entendre'ns bé, funcionar bé i continuar com a associació de veïns i fins avui. Quin és el futur de, de Llofriu segons Lluís Madí? Com ho veu? Bé, jo, jo crec que Llofriu a mi m'agradaria en tot cas que, que, es, que es reformés la, les lleis d'administració local i que tingués més entitat de per si mateix i, i això hi ha sistemes per fer-ho, no? Que, que per tant eh, superéssim la situació actual amb amb una mica més d'entitat per altra banda jo crec que Llufriu necessita bàsicament manteniment, continuïtat eh, que no ho estem fent malament l'Ajuntament no ho està fent malament l'associació de veïns encara menys i per tant jo crec que Llufriu té un bon per l'única cosa que queda pendent i que va quedar penjada va ser el S'han de parlar de totes les coses, les, les més senzilles i les més complexes. No? Va ser el desdoblement si algun dia es fes, de la C-61 que ja es va prendre en el seu moment un procés de consulta i de debat que va ser important perquè no tots els llufribencs i llufribenques estaven d'acord. Es va decidir, es va fer l'opció d'un determinat traçat. No? Això després va canviar el govern, va tornar a entrar a Convergència, va venir el senyor Artur Mas, retallades i naturalment aquest desdoblement que d'aquí a la Bisbal potser no és tan urgent però que a partir de Flaçà, per exemple, fins a Girona és angoniós i és, és imperatiu, eh, doncs no s'ha fet ni s'ha tocat i hem trigat des de del senyor Tormàs fins avui doncs van molts anys, l'únic que hem aconseguit, i és molt, eh, és la rodona en aquesta carretera. De manera que jo crec que L'únic problema que hi pot haver a l'horitzó i o friu així d'una certa entitat perquè afecta el territori és el desdoblament, que ja estava solucionat i confio que es mantingui la solució que es va adoptar perquè aquestes solucions sempre són traumàtiques, sempre són lesives, no es poden satisfar mai a ningú, això és evident, però són necessàries. És a dir, si ens hem de comunicar bé amb Girona, que crec que ens hem de comunicar bé, tard o d'hora haurem de desdoblar. Mm, aleshores bueno, hi ha alguna cosa d'aquest tipus no al futur, però jo crec que en definitiva Jo l'Ufriuton vol per vindre ha escollit el, el camí correcte que és el moderar el creixement, que no vol el creixement zero sinó que es pot reconstruir es pot fer complació hi ha alguna possibilitat reduïda però possibilitat real de construcció i per tant seria de bo demanar que vingués algun jove més a viure i que se l'agressi una mica des d'aquest punt de vista de renovació de l'edat no? però en definitiva aquesta convivència entre segona residència i persones que vivim tot l'any està bé, funciona Això dels joves ho ara ho comentàvem abans eh, amb la Montse Rosina no? que, que molta gent doncs, de la seva edat amb els quals jugaven aquí pels carrers de Llufriuàrem o en el seu moment van decidir marxar no? de, de Llufriu eh, una de les coses que tu has comentat Rafael també és el tema de, de, de l'habitatge intentar, clar eh, s'hauria de construir per, per intentar doncs, que aquests eh, joves tinguessin més fàcil per quedar-se aquí o per fins i tot venir eh, eh, això és un, un tema molt important i de, i de molta densitat perquè eh, esclar, vivim en el país que vivim i no, no hi ha polítiques d'habitatge públic no? aleshores al, al no haver-hi polítiques d'habitatge públic i ser tot habitatge privat bàsicament i ser molt limitat a la franja de població que visquen a Llufriu podria arribar a, als barems per accedir a un, a un habitatge públic eh, això ho fa molt difícil i això és un problema això és un problema perquè no pot ser que la població es vagi envellint, no pot ser en general però no pot ser a cada barri, a cada districte, cada pobleta, cada zona no? eh, hi ha d'haver renovació generacional ara bé el, els problemes dels joves és, és sobretot quan tenen fills no? perquè eh, això és clar, no podem pensar que tornarem a obrir unes escoles de moment no? hauria de créixer bastant la població i sobretot a l'hora que els fills entren en la preadolescència en adolescència i que necessiten ja altres activitats que no són estrictament escolars, que són complementàries o que són purament lúdiques llavors els desplaçaments encara es compliquen més per horaris, per riscos etc etcètera, etcètera no? Però tot això són qüestions a part de l'habitatge en si mateix que frenen que eh, persones, matrimonis, parelles joves eh, vulguin instal·lar-se eh, en un lloc com lliofriu però bueno, jo, jo, jo crec que Aquí hi ha hagut una experiència concreta d'uns apartaments relativament petits i ja assequibles que es van fer a la part de la Barceloneta i que hi han estat vivint o cari hi viuen gent, gent jove, no? que és un nucli que com a sortida del domicili patern o així, com que es lloguen a preus assequibles o es llogaven a preus assequibles, no sé exactament ara. Jo conec diversos joves que han estat i que han passat una temporada i estan bé, a més tenen una certa qualitat arquitectònica i per una parella que comença, doncs està o per una persona sola que comença doncs està, està, molt, està molt bé. Alguna cosa així més es podria intentar fer o es podria pensar fer. De fet el pla general dona uns petits creixements a Llufriu, no? però jo crec que un creixement extens, alt seria exagerat no? i a més amb l'habitatge social s'ha d'anar un tanto perquè és clar, què és l'habitatge social? Entens? L'habitatge social s'hauria també de, de modular d'alguna manera jo, jo, jo no conec a fons el decret que va fer Ada Colau abans de les eleccions sobre el 20 o el 30% de, no recordo ara si era el 20 o el 30% de cada promoció nova que es dediqués a habitatge social això està molt bé però a veure s'ha veure la lletra petita d'això no? perquè si tu construeixes un bloc d'apartaments de luxe a Pedrallves, el 20% de gent d'habitatge social que hi toquin allà no li has fet cap favor, perquè es trobarà que des del cafè de la cantonada fins al supermercat Clar. val 10 vegades del que voldriad de un, de <ríe> un barri de la Xarpa, amb un barri de laeixampmpa no? o que el desplaçament amb autobús, un metro o molt que sigui és molt més llarg, molt més complicat i amb menys freqüència tant, hem d'anar al tanto aquestes coses i, i hem, de, hem, hem de modular hi ha barris diferents perquè vivim en un país en què ja dic el sòl és privat la iniciativa bàsicament d'habitatge és privada i per tant no, la població se segmenta se segmenta per poder adquisitiu és així, pot ser bo, pot ser dolent jo crec que més aviat és dolent però és així no? i aleshores és cas com fer habitatge social a Calella o a Franc no té capçol de... Doncs, molt bé, eh, són ara mateix gairebé tres quarts d'unens, queda encara un convidat per aquest matinal, Lluís Madríguez, alcalde de Bala Frugill, veí de Llufriu Antic, de dèiem abans eh, que havia sortit. Llufriu Poble. Llufriu Poble. Llufriu Poble. Eh, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest matinal en directe. Des de, des de gràcies, gràcies a vosaltres. Una abraçada. Eh, doncs, eh, abans de seguir, una petita pausa i sí. tornem al amb... darrer convidat. Bala tu rei hey. Eixos Gala Paquita, a Montras Servei de fleca i peixeteria tant al matí com a la tarda. al carrer Torre Juname 53, ben bé al costat de l'estanc de Montras Vine a descobrir el nou Ford Focus a Ana d'Auto. No et deixis escapar les noves promocions de llançament. El nou Ford Focus t'espera a Ana d'Auto, la Ford de Montras Materials Creixell. Vine a descobrir les nostres propostes amb bany, cuina, ceràmica i paviments. T'esperem a la carretera de Palafrugell a Regincós i a Creixell Col·lec. Estiu. Ah. A casa de l'àvia. Ah. Amb les finestres tancades. Uf. I la manta a sobre. Uf. Fem companyia a la gent gran. protegim nos de la calor. i Hidratem-los. Un estiu sense... Uf. En cas de cop de calor, truca al 061 Cat Salut respon. CanalSalut.GentCat.Cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. L'Autoescola Empordà t'ofereix un sistema personalitzat per aconseguir el teu permís de conduir de la forma més ràpida i senzilla. Autoescola Empordà, estem a Palafrugell i Begú. Restaurant Camelot, menú diari, celebracions i bar amb pantalla gegant per veure el futbol. Restaurant Camelot, ronda dels Països Catalans número 5, Torroella de Montgrí. I'm a mi mire, voilà seguirem des de Llofriu amb aquests darrers de instants ja del nostre programa especial dedicat al 40 aniversari de l'Associació d'Oriens i Amics de Llofriu. com vam decidir fer el programa en directe des d'aquí amb l'amic Josep Sabria que ens ha acompanyat a la primera part del programa el primer nom que va sortir va ser el de Rosa Regàs i per tant eh, estem molt contents de tenir-lo també en aquest matinal aquí en directe, Rosa moltes Regàs, gràcies, bon, dia. Gràcies, bon dia és un honor estar aquí gràcies, gràcies. Josep Sabria, abans ens has acompanyat què és Rosa Regàs per Llofriu? és una persona que a del seu reconeixement amb els que ha escrit encara fa un parlant dels nets i de la mainada i recordàvem el seu llibre eh, doncs és una persona eh, senzillíssima adaptada de llofriu eh, i no sé vull dir, poder ella dirà com si senten aquí però nosaltres estem encantats de tenir-la aquí Rosa Regàs, com va ser que es va enamorar de Llufriu o Llufriu es va enamorar de vostè? No, jo no m'ho vaig trobar fet. Jo tenia un germà que va comprar, que estiuejaven a Calella i al començament dels anys 60, sí, al començament dels anys 60, es va comprar una, un mas que hi havia aquí, eh, mas del catalanet, i va, es va fer una casa molt bonica i molt moderna i molt maca i va ser molt feliç, els anys que va viure va ser molt feliç aquí, però desgraciadament va morir a començaments de segle, sembla que era l'any 11 o així, però una mica abans ja s'havia venut a la casa perquè no es trobava bé, i tenia una malaltia, una mica, eh, estava sempre una mica trist i, i, i bueno, es va vendre la casa. Però abans, quan la casa funcionava, un dia eh, jo estiuejava sempre cadaqués i ens preníem el pèl mútuament perquè ell era a favor de anava a favor dels de Calella i Palafrugell i jo anava a favor dels de Cadaqués. I jo li vaig dir, però com podeu viure, tenim Tant, tants arbres i tantes coses, nosaltres tenim unes roques negres precioses. Però bueno, un dia jo em vaig donar 50.000 pessetes de l'època, les vaig donar a la senyora Vinyes, que, perquè com a paga i senyal per la casa, era una casa que estava molt desfeta i molt malament, però que tenia l'avantatge... Tenia diverses batatges, la batatge que és que tu entraves per darrere i per davant baixaves unes escaletes i estaves a la platja. I a més a més, al pis de sobre hi vivia, els estius, el Marcel Duchamp, el gran pintor, que ens va fer molt amics, i en una època que la gent no perseguia les persones famoses per fer i fotos, ni per demanar i coses, ni autògrafos, no. I el, el, el, ell se'n anava a jugar els escats al el Melitón o allà on fos, i ens vam fer molt amics i bueno, jo estava molt contenta vaig donar això per comprar-me la casa i de repente aquesta senyora es va morir i els hereus no ho van reconèixer no, sí que van reconèixer que jo li havia donat diners però no van reconèixer que els diners era una paga i senyal en bueno, total que eren 7 o 8 branques de família i llavors ja vaig veure que ho tenia perdut per aquestes coses sempre ho tens perdut i em vaig, em vaig posar de mal humor també perquè d'aquí s'estava tornant una cosa massa massa apretada, hi havia gent per tot arreu i era pesat i... jo estava acostumada, en una època que no hi havia ni cotxes ni res, que anaves amunt i, avall, i les 4 o 5 persones que estàvem allí coneixíem la gent del poble i... bueno, tot el que em vaig començar a desanimar i un dia em va telefonar la meva cunyada la el meu germà, i em va dir aquí endavant hi havia ha una mas petitet i molt bonic, que se n'han quedat uns amics meus però encara s'han afagat i se'l venen el vaig venir a veure i sabia exactament el que em podia, que em podia gastar ho sabia exactament em podia gastar 5 milions de pessetes Clar, que ara sembla una tonteria si ho, ho canviem amb beures però en aquell moment era molt per mi era moltíssim i el tio que m'ho venia a vendre que era un noi molt simpàtic treballava en aquella casa de maletes que no m'ho com se deia Eh, i no sabem. Jo lo vendo muy car, perquè jo he hecho venir l'aigua del des del pozo i perquè jo l'he arreglado efectivament. Jo no arreglat no clar, no tenia no un arbre era com deia la, com diu el Josep Pla, terra de secar, uh -huh. però de secar auténtic, ni no me sentia un crack de cigarres, crack, crack, però una cosa, s'ho recreparat més lo que tenia jo. Bueno, total que me la vaig comprar, I em va costar no 5 milions 4 milions i mig.. I va amiga, comptes comptes. I llavors, vaig, llavors vaig fer una cosa. Vaig fer una casa. La casa era molt petita. i veg total tots els meus ulls.g no em porteu ni vi ni bombons, Portu un arbre. I tothom em va portar un arbre que sigui petit. i tothom em va portar un arbre que era petit i els vaig anar plantant plantar. vaig anar plantar, ara tinc un, un bé de. Déu. Maravella. i em fa molta il·lusió perquè és d'amics meus, molts d'ells han mort però el si seu arbre està allà altíssim de 3 o 4 o 5 o fins 20 metres que de... no. sí, fa molta sí, il·lusió Això és el Paratge del Sobirà no? el, sí, és... el Paratge del Sobirà sí. jo si però... no recordo malament aquesta casa se'n deia que el Gavats Gavàig... que va Mas Gavats ah, sí. sí, sí, sí. uh -huh. i tot això als anys 60? No, no, oh, ni més, més dir, no, era al final del 74, el 75, del 60 que, que és el, 75. El, el 60 era el meu germà Oriol Jo me'l vaig comprar a Instagram el 75 Me'l vaig comprar per celebrar, suposo que es va morir Franco <ríe> Cada un bueno, Bona celebració doncs. sí. Escoli, I què tal la, la, la relació aquí amb la joventut de Llufriu de l'època? A mi m'encanten M'agrada no, com ho porten m'agrada perquè no es donen importància, m'agrada perquè no no volen fer les coses estranyes és... l'únic que és, és conservar el poble conservar-lo bé, conservar els seus costums procurar que nosaltres participem a mi m'han donat un premi que es diu com s'ha dit el meu? Homenots, per persones grans que ells consideren que s'ho mereixen i jo, bueno, estic encantada i el tinc allà posat perquè tothom ho vegi l'Homenot, la que de Sant Jordi, són coses molt semblants no? bueno, per mi, per... igual pues, òbviament. Sí. òbviament, és el sentiment d'un poble és el que et donen la, la bueno, gent te l'han donat una tot... gent que coneixes i que i que els coneixes perquè bueno, perquè vius amb ells i vius les coses d'ells i sobretot perquè no volen fer cuento és que jo estic molt, molt cansada que de tots se'm vol fer coses, se'm vol fer cuento i s'agafen les tradicions i es canvien les tradicions i es barregen amb una música moderna que no té res a veure i... no, aquí no, aquí es fan les coses com són i, la, i els dibuixos, veus aquí, es veu les cosetes, pues, cada vegada hi, hi, hi fan una, una cosa i, i la gent hi, del poble hi escriu coses i, i les festes que fan són festes aquí pot anar tothom, nens petits i grans i no sé què, perquè són les festes que ja les coneixem i que ja està, si hi som, venim i si no som, no venim Era una segona casa, viure aquí perquè vostè vivia fora o, o, o ja no, no, el no. ja es va traslladar i va Bueno, aquí? jo, jo me'l vaig comprar al 75 però ja la vaig fer meva i vaig venir i em vaig empadronar aquí i tot el 82, em sembla que era no. i sí, perquè era una època que vaig treballar per les Nacions Unides i estava pel món i aquí venia canviar me la, la maleta les Nacions Unides, Déu-n'hi-do, a quin temps aquell també sí. treballava feia molts anys s'escriu bé, Quinyo Freu? s'escriu bé. bé jo crec que, que jo treballo bé, puc treballar bé tot arreu, però no depèn del lloc depèn de, de mi de mi. jo al començament em pensava que per exemple em vaig fer un estudi i, i es veia tot el canvi i vaig dir, això no pot ser, em distrec massa i em vaig posar d'esquena escrivi igual de malament no, no, no té res que veure s'escriu bé quan tu eh, tens una notes que tens una cosa per dir i llavors estàs obsessionat amb això i no hi ha res més que t'importi i t'és igual escriure-ho al tren que al cotxe, que al d'alc t'és igual que és un, passa... un bon missatge ajuda, no? un bon lloc per viure, un t'hi sentis, sentis ajuda, tenis... ajuda a que el teu esperit estigui bé això sí, és molt és fantàstic jo em llevo molt d'hora tothom se'm enriu, tothom se'm enriu perquè em diu que em llevo d'hora només per patrullar i és veritat que patrullo vaig m'agrada mirar les coses com van sempre descobreixo coses que no van llavors em poso treballar i quan acabo de treballar ja són les 7 de la tarda llavors no tinc ganes d'escriure Déu-n'hi-do uh, vostè ha col·laborat amb moltes coses a Palafogit no? quan sí. ho comentàvem també uh, fa, fa dies a la que algú li proposa alguna cosa no tingut mai una, no. no. No no, no no, I per no, que que menys. No, no, no, en absolut sempre no, eh, que, no. que li demanat alguna cosa sempre ens l'ha fet ha col·laborat moltes vegades amb el llibre eh, de la festa sí. que fem, que sempre hi ha algun escrit sí. i que evidentment amb, amb un escrit de la Rosa sempre però per la Frugel és per la Frugel i Llufriu és Llufriu a mi per la Frugel no m'han demanat mai res ah, no. No, mai a la vida m'han demanat res bueno, van sí no, no, no, Joan, no, no cal, no cal, estic molt bé. No, no, no ja, a nosaltres a Llufriu ja ens va ens dediqui tots els esforços a Llufriu. No, jo sí, més, més coses que pogués fer, a vegades se'm van acudir alguna idea. Jo tenia una idea molt bonica que era posar una biblioteca aquí, fer una biblioteca, però després vaig començar a mirar i era tan complicat, perquè hi havia d'haver una persona i necessitava un sou, i necessitava posar prestatges, i era molt complicat i ja ho vaig desestimar una mica però sí que m'hagués fet il·lusió jo tinc una biblioteca molt gran i, i, i la veritat és que tinc un problema de llibres ara, perquè ja no m'hi més de tenir 30 o 40.000 llibres eh? no, ¿Fem una ampliació del Mas? O aquí no, l'ampliació no? eh del Mas no em donaria permís ara? Jo crec que no, però no, s'hauria d'intentar Es pot intentar. provar, eh, bé, <laughs> es pot provar. Sí. I home, és una idea que tenim al futur una biblioteca Rosa Regas a seria fantàstic vosaltres sí, no direm pas mai no? no, no, que no però és que és molt complicat ja ho he mirat, ja és molt complicat perquè necessita sobretot per, la, per, per la, la inversió primera és molt forta perquè vostè també va ser directora si mal no recordo perquè era una unitat de la Biblioteca Nacional no? sí, sí durant uns quants anys sí, per però és diferent, la Biblioteca Nacional té 12 milions de llibres jo... xau, no? <ríe> sí. no, no els deixa no. no però els pots llegir tots jo eh? de... de... no sé ara com està però quan jo vaig anar allà vaig canviar tot de tal manera que la gent tenia sempre una persona que li ensenyava com arribar al llibre que volia no? i va vam obrir la porta, les portes a tothom perquè vam considerar que el que havia a la Biblioteca Nacional és de tothom no només dels savis que mm -hmm. <ríe> Jo li volia comentar, des del 2013, eh, si, no vaig rastre, si no em corregeix, que no publica cap altra novel·la. Eh, no. Abans parlàvem de, de, de l'esperit, de, de si tot va bé dins de la persona, després doncs és més fàcil escriure, eh, deixàvem davant de una miqueta el paisatge i on estem eh, vivint, però eh, no sé si com es trobarà Rosa Regàs i si hi ha alguna... Si hi ha alguna algun pensament de, de com està l'esperit, no? no, no, no. altres col·laboracions, altres intendències. Sí. I això... Bueno, i gaires, no. a Catalunya no, a Catalunya no em, a Catalunya no van mai re. Mm. Noskei per moltes noskei per moltes, per molts llocs, per la Universitat de Pequín, per exemple, per universitats de franceses, inscric per exemple, per, per llocs d'Andalusia inclús de Melilla eh, de de Madrid, de més, de Càceres de... sí, no, no a sí. Catalunya no, no els hi agrada no, agrada, sí, no, no hi els hi agrada ja el no m'ha dit abans, però, però, no, sí. no m'ha demanat mai no. Catalunya no em demana mai res no. però, bueno. jo sóc una exiliada si no fos per rollo friu sóc jo, un exiliadament de Rosa, que nosaltres sí, que demanem, sí eh? ja ho he dit, ja ho he dit. Si no, no no, de... no, no, no, no, deman... no, no és igual per no demanar-me no em demanen, no, no, no em demanen ni, que, ni que el dia de Sant Jordi llegeixi, que és una cosa insòlita no, no els hi agrado mira, què ja vols fer-hi? però és igual, eh? el món és molt gran i molt ample i a meitat s'abandona no passa res tothom té dret a triar el que li agrada no? i tant, i tant i, tornant -la a la pregunta sí, estic escrivint una novel·la però contràriament a, a lo que hauria de fer eh, jo estic molt temps per escriure una novel·la per exemple aquesta novel·la era del 13 l'última que havia escrit era de l'any 1 o sigui vaig estar 12 anys d'una novel·la a l'altra jo trigo molt, per mi una novel·la són mínim 5 anys i, i llavors aquesta sobre li l'he enredat una mica més és molt més complicada i cada vegada se'n complica més i se'm complica més, se'm complica més i em diverteixo tant que no m'importa que, no la, que no, no la vegi jo acabada però no? mm. és igual, faig el que puc I És d'aquelles que comença oh, perquè necessita tant de temps eh, vostè comença a escriure i fins i tot pot aparcar una novel·la que tingui mitges per, perquè eh, s'han anat <ríe> per un altre capí per on en volia anar em no, no, no, no, al revés, la segueixo tenint el que passa que per mi el, el, escriure una novel·la Eh, és tan apassionant i tan, tan com ho explicaria et una plenitud tan gran que lo, la, la, la realitat externa et sembla molt més llunyana a mi m'ha passat moltes vegades per exemple, que estic intentant descriure un arbre i m'aixeco perquè no acabo de recordar-lo i de sobte a la finestra peixonada i aquest arbre, què fa aquí? Fa aquí no? és, perquè lo, lo important és el que estàs fent llavors, em diverteixo i mm. No puc, a la meva edat és una glòria trobar una cosa que et diverteix tantíssim com em diverteix a mi la novel·la que estic fent que em diverteix tant que més igual acabar-la que no acabar-la, la qüestió és una mica com el camí d'Àítaca no? que no no, l'important no és anar a Ítaca, és el camí que estàs fent i jo per mi és el camí que estic fent suposo jo l'acabaré perquè vaig adelantant, no, no et pensis que no adelanto, adelanto, adelanto però cada vegada que llegeixo un llibre per exemple ara acabo de, de descobrir un llibre d'un net d'un uh, tio que va sortir quan tenia 18 o 19 anys i que va estar argelès era un, de, un soldat de la república un noi de Barcelona i després bueno, va anar per a Mèxic i llavors allà van han passat milions de coses i llegit el llibre del seu net del seu net amb una concepció de lo que és l'exili tan diferent de lo que he sentit fins ara i m'ha apassionat tant que he hagut de tornar a, no repetir però tornar a mirar el que estava escrivint a la llum del que havia... Per ell, per exemple, l'exili és una cosa tan brutal tan absolutament brutal que una persona li treguin la manera en què estava els amics, que la llengua que tenia, les costums que tenia que li treguin tot i hagi començat en una altra posta i no pugui tornar i que quan torna ja tot és diferent ja tot és diferent que ell, per ell aquest dius apunteu-se'l perquè val la pena llegir-lo, es diu Jordi Soler Jordi Soler diu, i aquí li diuen, que som uns orteres li diu que és un escritor mexicà és un escritor amb llengua espanyola i puntó i escriu com els arcàngels com els arcàngels, ha escrit un llibre que es diu Los Rojos de Ultramar que és una ho bueno, han escrit molts estic, ja no només estic llegint llibres d'ell o la, la fiesta de l'os, o, o és igual, morts, morts. Però ell diu que l'exili és una cosa tan brutal que la persona que la viu no se la pot treure mai, serà sempre exiliat, encara que torni a la seva pàtria. Encara que torni a la seva pàtria. I, i, i això va encara més lluny, perquè això és el els seus fills i els seus nens estiguin allà i estiguin bé amb el lloc estiguin, aquesta idea de l'exili la portaran sempre. Aquella vella cançó mexicana que diu no soy d'aquí ni soy d'allà, no? al final no te de cap lloc. Eh, bueno, bon, és el que passa a mi, jo soc filla de pares exiliats, els meus pares eren tot republicans, sóc, tinc el tremendo honor de sapiero -ho. i ja sé que van estar argilers i que van passegant ells i van passar millors de coses, Jo ja ho sé, I, però jo sempre m'he sentit uh, uh, uh, aquesta cosa de, de, de, de què passa que no acabo de que, que encara les coses que m'impressionen més són les coses de la guerra perduda. És que, encara és el que més m'impressiona. I el que m'impressiona és tot, tot el que va passar amb la República i, tot, i els llibres que m'agraden més comprar. No llegir, perquè a vegades em fan patir tant que no els llegeixo, però els tinc. I, i, i, i bueno, soc una persona que sí, jo també he heredat la meva part de l'exili. I això és el que la novel·la que estic escrivint. Ara l estic veient des d'un altre punt de vista, que és el punt de vista d'aquest tio que m'ha fet veure que les coses realment no no són històries que van passar un dia, són històries que van passar un dia i que continuen en el temps. Eh? Deixa'm demanar una, una cosa, si algú no conegués a Rosa Regàs, quin llibre dels que ha escrit, vostè li recomanaria el oh. que comencés el primer? El, oh, el oh, llegeix aquest, sisplau. Depèn de quin sigui, depèn de com sigui la persona. Si és una persona... no la coneix. Ah, no I la coneix. No bueno, amb la cara jo amb una persona que està ficada en món literari segurament li deixaria, li diria Azul o la primera Memòria del Nator". però si fos una persona de Pagafrogell per exemple li diria la canció de Dorotea que és una història real de que va passar aquí a Pagafrogell que és molt divertida i molt maca que ja està molt clar, protagonista va morir I, i i per una persona que li agradaria una persona, en tinc una que és una història d'amor, però de la nostra memòria, que és eh, aquesta última, com se diu, música de càmera. Mm -hmm. mm. Molt bé. O, o perdona, n'hi ha un altre, el que vulgui saber el que va ser la guerra pels nens, fills de pares exiliats que van poder viure a Barcelona, que no van passar gana de la gana del pa i de la, i de la sopa, que van passar ara de moltes coses, que llegeixi l'una lunera. L'una lunera, cascavelera. Molt bé. Dona aquestes recomanacions, home, aquí amb la presència de Rosa Regat, moltes gràcies per venir. Sobretot no oblideu aquest llibre cosí de Jordi Soler. Apuntat que deia, per això ho demanar a l'altre Soler, no? Sí, a Soler, no? A la biblioteca que ens en faci cincèntims, que el busqui a biblioteca en Perquè tenen la idea de que és un escriptor magicà i llavors el tracten com si fos una, aquesta tonteria per la que Carlos Barral va, va lluitar tant de pensar que un escritor mexicà no ens ho toca tant de la vora com un escritor d'aquí escriu la mateixa llengua no el català però el castellà que ens agradi no ens agradi també és una llengua nostra no? I, i, i llavors la veritat és que és molt extraordinàriament bonic és del, dels millors llibres que he llegit en els últims 20 anys segur el millor doncs jo, jo personalment li faré cas i el buscaré doncs Rosa Regas moltes gràcies per tancar aquest programa especial que hem fet aquí des de Llufriu amb motiu d'aquest doncs, 40 aniversari de l'associació de veïns i amics de, de Llufriu i bé, estarem atents com a evolucion aquest llibre que té vale. drama, moltes drama. gràcies no, més mal que estiguem atents a l'associació l'associació sí que val la pena i més es mou es mou, no és com el meu llibre que és estàtic això es mou i sempre van passant coses hi ha gent i la gent està carregada d'experiència et pares de parlar l'un o l'altre i sempre tenen coses interessants per dir Molt bé intentarem portar tot, eh? Gràcies. Fegueu-ho a vostè i tant. Sí, sí, Moltes gràcies. Eh, moltíssimes gràcies. Jo, si et sauré, gràcies per haver-nos acompanyat doncs, aquest matí i per aquesta idea d'aquest programa especial i d'aquests 40 anys de l'associació. Gràcies a vosaltres per pensar en Llofriu i venir fer un programa aquí, que crec que és la primera vegada que es fa, i si voleu per nosaltres no serà l'última. Comentàvem que ja n'hem fet de programes en directe des de Llufriu però sempre érem vinculats a la Festa de la Pela del Sur i en aquest cas la cosa ha estat molt diferent en aquests 40 anys i els que tenim ànima de doncs estem molt orgullosos d'això Gràcies Josep Nosaltres ens acomiadem des d'aquí des de Llufriu i agraïm també la presència dels estudis de Ferran Castelló que ens ha acompanyat durant aquestes dues hores de programa i us deixem a continuació amb els serveis informatius de Ràdio Palà Moltes gràcies i fins aviat Adéu-seu